Salme 134 En sang ved oppstigningene Velsign Jehova, alle dere Jehovas tjenere, dere som står i Jehovas hus om nettene. Løft deres hender i hellighet, og velsign Jehova. Måtte Jehova velsigne deg fra Sion, han som dannet himmel og jord.